اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد والان بسم الله يا براء siap openg Masa, hutan Sekarang Umar siap Hutan, hutan Pada awalnya itu haruku belah rupi, ilhal persetinggi bertakrifi am rumbah untuk mainnya um. Muhammadani semua kauin kauin, petani Berapa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 kau, hmm, faham tak? Kilmatin fala. Kilmatin fala. Semua, sem, tuh lagi semua kah dunia, semua sinwalin kah dunia semua sinwalin tak. Oder, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kuluradi roh makil Dauman sulaimanu wazam guri. Alhamdulillah Alhamdulillah Amma din wa alihi wa man talah Wabaduha wa nadmu Bil muribi Tinnuni wa tanwini Wal samaitu Sammaitu Bitufa til azbali Ansai kenal minii Dilkamali Arju bihi ayyan fa'atullaba Wal adro wal kudula Wa sawaba Tinnuni intastun Salib tanwini Arba'u ahkamin Fakuh tabiini al awalul izharu qabla akhrafi il halqi rutbat sittin il halqi rutbat sittin il halqi rutbat sittin il halqi sittin qalq rutbat rutbat qalq rutbat hamzun fa ha un summa aymun ha un mahlatan summa ghaynun ha un ha un dani tanwinun ha un ha quasani gitgomun tisittatin fatat ti ar muluna inda um qatsabatan lakin laha kismani kismun biudwama bi bunatin bianmu bihi bi bianmu lima ma'ana ila idza kana bi kalimatim qalat kudgim ka Kadunya sinwanin sinuanin. Kadunya semua sinuanin. Kadunya semua sinuanin. Talak. Talak. Tapi, san. Lanjutkan syariat kedua belas. Kalau muallif dari Allah Taala, wthani idgaman bi giri gunnah, fil lam yu raw, thumma kri rannah. Wthani yang kedua itu minunwa itu idgham dari macam-macam idgham Idghamun itu kong mohon tanpa disertai dengan gunnah. Karena yang pertama itu idgham kong begunnah. Karena yang pertama itu itu kong begunnah. Karena yang pertama itu itu itu itu kong begunnah. yang pertama itu itu kong yang Ya, dari itu om itu dengan disertai guna. Maka yang kedua, Yaitu itu yang tanpa disertai dengan guna. Adanya itu filam dan roh. Ketika nasukul atau tanwin dia kepada lam dan roh. Ketika nasukul atau tanwin dia kepada lam dan roh. Sumpa kiri kemudian Mu'allif menjelaskan tentang sifat roh. Sumpa kiri kemudian getarkanlah dalam pengucapan roh, yaitu dan getarkan ujung lidah. Sumpa kiri rana adalah sifat untuk roh, kerana roh mempunyai sifat takrir Di sini beliau merintahkan untuk Takrir ro menggetarkan huruf ro itu di ujung lidah. Qal al-Shāriḥ al-Muʾallif nafsu al-Jamzuri, Quluhu wa thāni idhram bi ghairi qunna, al-kisma thāni lahuma bi ghairi gunnatin idgham Lahuma yaitu teruntuk nun sukun dan tanwin bagi nun sukun dan tanwin bi ghairi gunnatin tanpa disertai dengan gunnah fa tudghammun nunus sakinatu sehingga diidghamkan nun sakinah diidghamkan nun sukun dan tanwin dan juga tanwin bidun gunnatin tanpa disertai dengan gunnah fil harfainil baqiyain pada dua huruf sisa pada dua huruf yang tersisa yaitu min yarmuluna dari kata yarmuluna Ia itu bukan mensukun dan tanwin tanpa disertai dengan guna filharfainil bakiyin ini minyak murun pada dua huruf yang tersisa dari kata yang murun yang sudah dibahas itu empat yamnu maka tersisa dua yaitu lam dan ro atau ro dan lam yang tersisa dari kedua huruf tersebut wahuma keduanya adalah lam dan ro lam dan huruf ro Ya Jemaah Allah, kau luka terkumpul dalam ucapanmu, Rolla ini. Ya, terkumpul dalam kata Rolla. Kami sahur dalam contoh dia teguhkan yang nusukun atau tanwin ke dalam lam. Dari sini yang pertama dicontohkan Tanwin seperti dalam ayat al-Baqarah ayat yang kedua huda lil muttaqin ya, tanpa disertai dengan guna. Demikian pula di al-Baqarah ayat yang ke tiga belas nun sukun ketika berjumpa di dalam tanpa disertai dengan gunnah Wala kitla <tutuk> yaalamun tanpa disertai guna tidak dipanjangkan Hudalil mutaqin <tutuk> ya, ya, tanpa dipanjangkan ya, tanpa dipanjangkan kerana panjang untuk guna demikian pula wamilro contoh betul Nahu mirrabbihim Itu pun tanpa disertai dengan gunnah Tanpa dipanjangkan Mirrabbihim Tanpa dipanjangkan Dan juga di ayat yang ke-25 Sama tanpa dipanjangkan Ini jangan sampai dipanjangkan Karena apa? Terkadang Seseorang mungkin terjebak nada ya sehingga terkadang memanjangkan terutama di lam kalau di ra sulit ya tetapi yang banyak orang terjebak yaitu ketika di lam ya ketika di lam maka jangan dipanjangkan dibuka di al ha ayat yang kedua Sehingga so, jangan dipanjangkan tadi ya, Jangan ditahan dan dipanjangkan ya, Langsung dimasukkan ke dalam Zalikan kitabu La rayba Fihi hudan muttaqin Lili, ya, langsung masuk ke dalam Tanpa dipanjangkan Beda tadi Kalau dengan bayati mungkin karena Ragu atau kagok ya, Kadang ditahan di Dalamnya Kemudian di ayat yang ketiga belas thir situ ala innahum humus <coughs> sufaha walakin la ya'lamun Terkadang ada yang gabuk seperti itu sehingga ditahan lamnya. Kemudian di ra di ayat yang ke-66 Sebenarnya error ya, tadi di awal juga ada. Di ayat yang ke-5 juga ada. Di ayat yang ke-5 kita baca surah Al-Ankabut ayat ke-6. Ulaiika hada hun min rabbihim Jadi yang pertama karena itu kan Mirab masuk ke baca jangan Mirabihim jangan lurus atau jangan Mirabihim dua-duanya itu Syidz Mirabihim begian pula di ayat yang kedua puluh sama Wa amma ladin amanu fiy alamun an Umir Rabbih. Hadharu. Oh, <tuh> Alamman lanatina amun fay'amuna namna. Na'udzubikummir Rabbih. ayat sebelumnya tanwin dengan ra. Dia ada yang ke-25. Semua yang telah menciptakan dari kemahiran, mereka berkata, ini yang telah menciptakan dari sukun bertemu dengan lam dan ra dan juga tanwin bertemu dengan lam dan ra wajhul idghami biduniha dan sisi idghamnya nun sukun serta tanwin kepada lam dan ra biduniha tanpa disertai dengan gunnah ya fihi ma ya nun dan tanwin tanpa disertai dengan gunnah yaitu at-takhfifu Tujuannya adalah taqfiq Peringan iaitu ya, untuk meringankan supaya ringan. Il-fibaqoiha thiqalun, karena kalau tetapnya adanya gunnah, fibaqoiha fibaqoi gunnah. Kalau seandainya tetap di sana ada gunnah, maka thiqal berat. Ya. Kalau seandainya tetap dipertahankan gunnahnya yang ada pada nun, sukun dan tanwin. Ketika berjumpa dalam dan, dan rok berat. Tadi, wadakin upainya. Apalagi rok, mirroh lebih berat lagi. Sehingga di sini supaya ringan dalam baca, terlebih karena lisan Arab, ya lisan Arab itu mereka lebih menyukai tafsir ringan. Ya. Dan enggan dari perkara-perkara yang berat di lisan atau di lidah. Dan Allah sudah lebih tahu dengan lidah mereka, sehingga Allah berikan keringanan pula dari sisi bacaannya. Sumbah ashartu ilah hukmin min aqamir rawi. Kemudian kata Al zamzuri aku isyaratkan kepada satu hukum dari hukum-hukum raw. Ilu aku isyaratkan pada satu hukum dari hukum-hukum yang berkenaan dengan Ra fakultu sehingga aku katakan thumma kerirannya itu adalah isyarat dari sekian dari hukum-hukum Ra Ei harf ro i yaitu ulang-ulang-ulanglah, yeah. kerir maknanya ulang-ulang-ulang, ulang-ulang, uh, yeah, ulang-ulanglah yeah. ulang huruf Ra Maksudnya apa? Ini ujung lidah ini bergetar berulang-ulang naik naik turun. Eh, ohkum betakririhi mutlakon. Maksudnya adalah hukumi ro dengan takrir dan bergetarnya ujung lidah secara mutlak. Laki lidah syuddida lidah ikhfa'u uixfau takririhi. Akan tetapi Apabila roh tersebut Di tasjid Wajib untuk Menyembunyikan takrirnya Artinya lebih meringankan takrirnya Tidak sejelas Ketika dia tidak di Ketika di Harus lebih ringan takrirnya Artinya jangan sampai bergetar berulang kali ya. <Sessizid> Mir rabbihim Itu namanya apa? Jelas tidak takwir, tidak ikhfa, tidak tersembunyi, ya, karena dia apa, getarkan berulang kali. Yang terdengar, mir, ya, berapa kali itu ujung lidah bergetar, mir, ya. Tapi apa, Di diikhfa, kan disembunyikan, mirrob, ya, mirrob. Sebagian ada yang batasi tidak boleh lebih dari dua getaran. Ada yang membatasi, tidak boleh lebih dari satu tidak boleh dari satu setengah jadi jangan banyak digetarkan ya, karena rok memang apa rok memang secara dasarnya dia relatif bergetar tadi ya. tetapi getarnya yang ada pada rok ini jangan dibiarkan jangan diikuti ya. Karena roh memiliki sifat getar Yaitu ujung lidahnya bergetar Tidak mungkin diam ketika kita mengucapkan roh Pasti ada pengulangan ujungnya Roh Apalagi ketika sukun Dar ya. Apalagi ketika tasjid Maka ketika tasjid itu lebih besar kemungkinan Bergetarnya oleh kerana Tahan ya. Karena ketika tasjid itu Lebih memungkinkan untuk bergetar Berulang kali Tadi mir. Ya, sehingga supaya tidak berbuta, bergetar terus dihafkan, difahami. Ya? Itu maksud beliau mengatakan thumma karironna karena identiknya ya, ro itu bersifat takrir terlebih apa sangat memancing kepada takrir, sangat dominan kepada takrir ketika dia atas dan di sini letaknya. Ketika dunia sukun atau tanwin berjumpa dengan ro maka otomatis ditas diroknya sehingga dia, jangan terpancing dengan kirinya yang terjatuh ke dalam takrir ro yang berlebihan tetapi berikan sifat aslinya saja tanpa berlebihan tanpa lebih dari dua atau bahkan lebih dari tiga jangan. Oleh karanya segera ya, Segera beralih ke huruf depannya Supaya tidak Menggetarkan berulang kali Ro Tapi kalau kita tidak segera ya, Maka untuk menghindari Supaya tidak berulang kali Bergetarnya ro, segera sebutkan depannya o. Ya, Agar tidak berulang kali Agar tidak berulang kali Nahu contoh ini yang tanpa di tasdih, mifurujid, furujid, furuji, ru, ru. Di sana pasti ujung lidah kita ini bergetar, tidak bisa diam dalam pengucapan moro tetapi sewajarnya nih, ya, bergetarnya ini tidak boleh berlebihan. Wahu bil qasri fil nazmi lughatan aw wa huwa bilqasri fi an-nadhi lughatan fi kulli harfin akhiruhu hamzatun wa ra fi dalam nizam fi dalam sya'ir bilqasri dengan qasr ya ra di dalam nizam di dalam bait syair ditulis dengan koser. Koser itu apa? Apa koser? Si maksur apa itu? Hm? Apa? Saya ingat apa definisi si maksur? ingat. Di silabol sudah lewat. Di sini yang diakhiri dengan alif. Di sini apa? Ra, antum lihat. Diakhiri dengan alif. Teh. tidak wa Tidak dengan hamzah ujungnya. Tapi dengan alif. Itu namanya babil ba qasri. Setiap yang diakhiri dengan alif itu namanya qasar. Ini mak ini logo suatu bahasa yang dipakai fi harfin akhiru hamzatun pada setiap huruf yang akhirnya berupa hamzah. Setiap huruf yang akhirnya ada hamzahnya maka boleh diutarakan dengan koser tanpa disebutkan hamzahnya. Seperti sini ra ya wal ba ta Meskipun bersih di para ulama tentang penulisannya ada yang mengatakan memang dengan koser dari aslinya ada dengan mad ya, dengan Hamzah. Alhamdulillah ketika kita menjumpai suatu kalimat suatu isim yang di dengan Hamzah boleh pengucapannya dengan koser ya, dengan alif ujungnya tidak disebutkan Hamzahnya. Seperti kita wakof di akhir kalimat, ya, yang ada hamzahnya. Ya, maka kita wakof di atas alif. Artinya dipanjangkan alifnya dan hamzahnya ditambahkan dengan hentakan saja. Ya. Seperti maji hashad, ditambahkan hamzahnya dengan hentakan saja. E, Isyarah e, itu isyarat dari Hamzah, mayya sha. ada tak, sehingga membaca yang tanpa ada Hamzah jangan dihentak. Ini dalam praktek kita dia isal. Ya. Di Izin pertama itu jangan dihentak. Tak, tak, -ta -ta jangan. Kenapa? Karena itu mengisyaratkan kepada adanya Hamzah sukun. Ya, hentakan itu mengisyaratkan kepada Hamzah sukun sehingga alif dzil satu dibaca dengan lunak ba ta ta kemudian ba ta, ta. Ya, ada yang berbeda itu seperti hentak sedangkan wa nunu wa nunu saqilatu li taukidi Nun thaqilah nun yang bertasydid kariranna di situ ada nun thaqilah nun thaqilah adalah nun yang bertasydid maka fungsinya litaukidi untuk taukid penekanan untuk memperkuat kemudian apa kariranna Maksudnya apa, roh itu ada takrir Tapi apa, hati-hati, bukan berarti di sini disuruh Untuk digetarkan, tidak Justru, karena roh itu Dia dominannya takrir Maka hati-hati Jangan sampai ya, Menggetarkannya dengan berlebihan ya. Jangan sampai memahami Ayat ini ya, apa? Bait ini perintah untuk mentakrir Untuk mengulang-ulang roh Tetapi justru untuk hati-hati Dari mengulang-ulang getaran Pada huruf roh dikarenakan riskanya tadi terjatuh ke dalam ketaran silfahami sama sini qala an lamhad dhabba' dikatakan oleh dhabba' wa tsani idghamun bi ghairi gunnah wal qismu kerana asalnya asli minqasmain boleh dibuang nunnya jadi minqasmain. Temusan ketika ditambahkan dibuang nunnya. Asalnya minqasmai ini jadi minqasmail idgham. Yang kedua atau macam yang kedua dari dua macam idgham yaitu idghamun lin-nuni wa faid du inda kullil qurra'i bi ghairi gunnah. Idgham tanpa gunnah diidghamkan nun sukun dan tanwin. Inda kullil qurra' di sisi seluruh para ahli kira'ah Di sisi seluruh para ahli kira'ah diidghamkan nun sukun dan tanwin terhadap lam dan ra bi ghairi tanpa dengan gunnah wa dhalika fil lam nahu hudallil muttaqin juga walakin la ya'lamun wa fil ra bi qasri lughatun fi kulli harfin akhiru hamzah tadi kadang ra atau isim yang diakhiri dengan hamzah boleh disebutkan tanpa hamzah ra Di Hamzah ini di beberapa tempat Hilang Hilangnya tadi di akhir kata Ketika Hamzah ada di akhir kata Itu boleh hilang Hasna bapanya. Hasna u. Boleh hasna Dihilangkan Hamzahnya Atau apa Ketika Hamzah itu di tengah Maka boleh pula dihilangkan. Ya. Hamzah boleh dihilangkan. Baik itu ketika di akhir ataupun di tengah. Ya. Di tengah seperti antum biasa awal. Labas, kalimat labas asalnya jadi labaasa. Ya. Labas, bahuru di syawal. Labas, ya. itu boleh dihilangkan kalau di tengah atau fasun. Ya, boleh dihilangkan hamzahnya jadi fas. Fas. Ya. Itu di antara dua kondisi hamzah yang boleh dihilangkan, di tengah atau di akhir. Dan ketika bertemu dengan roh, nahu ra, nahu mir rabbihim, ra'ufur rahim. Sama tanda dengan guna. Walaiyakunu illa min kalimatin dan tidaklah berjumpa nun sukun. Demikian pula tanwin Tama lam dan ro melainkan terdiri dari dua kata. akan terjadi dari dua kata itu lihat ya. contoh nun sukun dan tanwin ketika berjumpa dengan lam dan roh pasti apa terpisah ya. dari dua kata di akhir kata nun sukunnya atau tanwinnya kemudian lam dan rohnya di awal kata berikutnya wa la yakunu illa min kalimatin wa yusamma hadha al idgham al kamil wa hadha atau yusamma hadha dinamakan idgham al kamilah sebagai idgham kamil sempurna dinamakan ini yaitu bertemunya nun sukun atau tadwin dengan lam dan ra sebagai idgham kamil kenapa idgham kamil karena bil harfi wa sifatiman hilang huruf dan sifat secara bersamaan hilang huruf dan sifat secara bersamaan huruf nun dan tanwin serta sifatnya gunnah hilang masuk ke dalam lam dan ro itu disebut itu mengkamil sempurna masuk ke dalam lam dan ro seperti sempurnanya itu kombin gunnah yang kamil ketika masuk ke dalam mim dan nun ia. Sempurna Masuk ke dalam Mim dan Nun Bisa tadi dengan kudungan Wafi ba'adi Nusakhil matni Dalam sebagian Nusakh ya, Cetakan matan Yang lainnya Disebutkan Waramzuhu Ralla fa'atqinanna Oram zuhu rala faatkinanna dan rumusnya, ya, rumusnya itu kaum ya, tanpa disertai dengan di gunnah yaitu di Ra dan lam ketika berjumpa ram dan ro ra, maka faatkinanna mukinkanlah kokohkanlah artinya ingatlah. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya idhom terbagi tiga ya, Yang disebut oleh jumhur yang sudah kita sebutkan di awal ya, Ada idhom nakis bigunnah Kemudian ada idhom kamil bigunnah Dan ada idhom kamil biguri bigunnah ketiga yaitu gunnah nakis bigunnah dikarenakan sifatnya kalau nakis berarti hal. hilang huruf tetapi tetap sifatnya ada yaitu ya, sifat gunahnya tetap menyertai yaitu ketika nun sukun atau tanwin menghadapi atau berjumpa dengan waw dan iya. ya ketiga nun sukun atau tanwin berjumpa dengan wawu dan ya maka dikatakan atau digolongkan kepada naqis bigunnah wa naqis bigunnah di zahabil harfi wa baqi sifat wa baqa sifat jadi karena kan hurufnya hilang tetapi sifatnya ada yaitu gunnah jadi kedua idgham kamil bigunnah di zahabil harfi wasifati ma'an ya karena huruf dan sifatnya hilang Gunnahnya ada pada mim dan nun berikutnya. Ya. ada pada mudgham fihi gunnah Bukan pada mudgham pada mim dan nun. Tu Kamil bi Dan yang ketiga Idgam Kamil bi ghairi atau bila gunnah. Bi ghairi atau bila gunnah sama sempurna tetapi tanpa diiringi dengan gunnah ketika sukun atau tanwin berjumpa dengan lam atau roh. Jadi ingat tiga pembagian nun. Kemudian alamat atau ciri-nya wa ikhfa fil mushaf supaya antum bisa membedakan dari ketiga gunnah ini, apa ciri-nya dalam mushaf? Kalau antum perhatikan di Al-Qur'an Cirinya kalau itu kaum nakis beguna sudah terlihat di contoh-contohnya di situ di halaman empat dari contoh-contoh tersebut tentu bisa mengambil kesimpulan bahwa ciri idghamna kisbigunnah dalam mushaf nunnya tanpa sukun ya, nunnya tanpa sukun kemudian ya atau wau-nya tanpa tasydid bigunnah ciri dalam mushaf nun tanpa diberikan tanda sukun dan ya serta wau nya tanpa ditasydid adapun tanwin ketika berjumpa dengan wau dan ya nakis bigunnah dalam mushaf Maka dengan tatabul harokat Tanwinnya apa dengan tatabul harokat Harokatnya diulang dua kali Tanwin yang diulang dua kali harokatnya Baik itu Fathah maka akan tertulis dua kali Berturut-turut Kasrah akan tertulis dua kali berturut-turut seperti antum lihat di surat al-ghasyiyah ayat yang ke-8. Hmm. Hey. Wujuhu yawma idzin na'imah Ka kasrahnya ini tanwin kasrahnya akan ditulis apa dengan tadabbur dengan berderet tidak bertumpuk itu namanya tadabbur ya bisa dibedakan dengan ayat kedua wujuhuyyauma idzin khashi'ah kalau idhar maka tanwinnya ditulis dengan apa dengan tertib dengan ditumpuk Tetapi kalau Tanwinya ini Ditulis dengan tetap bergeser Sedikit Seperti anda melihat lagi Di ayat yang ketujuhnya La yusminu Wa la yu'ni yu Min ju'in Din na'imah jui ayatnya tanwin kasrohnya di tetapuk digeserkan. Cara apa? Itu bisa diitgumkan ke ayat setelahnya. Lepikan pula wujui tanwin bertemu dengan ya. Okay. Maka dommahnya ini ditulis dengan tetapuk dengan berturut-turut wa yakunul naimatul li ditulis dengan berturut-turut dan wawu dan wawu serta ya'nya tanpa dengan tasydid itu ciri di mushaf idgham naqis bi kemudian ciri idgham kamil bi dalam mushaf pada nun sukun, maka nunnya tanpa diberikan tanda sukun Nunnya sama, tanpa diberikan tanda sukun ya. Adapun mim dan nunnya dengan bertasjid Mim dan nunnya dengan tasjid Dan sama dengan tanwin ya. Ketika Tanwin berjumpa dengan mim dan nun Maka Tanwin akan ditulis dengan tata buk Berurutan ya, Tidak ditumpuk Kemudian Mim dan nunnya dengan bertajdir Demikian pula Idrom kamil Bikirigunnah Sama ya, Dengan nakis Dengan kamil Bikirigunnah Idrom kamil Bikirigunnah sama cirinya di mushaf seperti Idhom Kamil begunnah Kamil begunnah Di mushaf ditulis sama dengan Idhom Kamil begunnah Artinya apa? Ada tajdidnya Di huruf lam dan ro'nya Ada tajdid Di huruf lam dan ro'nya وهذا على ما عليه جمهور اهل الاداء عن القراء الاشرطه ما كلي semua itu atau tanwin ketika berjumpa dengan lam dan ra tidak disertai dengan ghunnah ma عليه جمهور اهل apa yang ditempuh oleh jumhur kebanyakan ahli al ada para pembaca Al-Qur'an An-Qurra'il Asyara Dari An-Qurra'il Asyarati Atau dari para Qurra' yang sepuluh Dari para Qurra' yang sepuluh Qurra' yang sepuluh bisa anda lihat di mulakas mufid di halaman 147 sebagian telah kita lewati النافي المدني وللإبن كثير المكي أبو عمرو البصري لدعام الشامي عاصم الكوفي وللحمزه الكوفي الكسائي الكوفي لأن أبو جعفر المدني المدني اللي هو البصري سأل تأخر البزار البغدادي hanya saja disebutkan di sini oleh Ad-Dabba wa ra wa ba'dahu ada sebagian mereka yang meriwayatkan dengan idghamnya nun dan tanwin fihi ma pada lam dan ra bigunnatin disertai dengan ghunnah ada yang meriwayatkan sebagian yang meriwayatkan dengan Guna ketikaan sukun dan tanwin berjumpa dengan rauda dan lam yaitu di Nafi, wabni Jaafar, wabni Ketir, wabni Amr, wiyakub, wa wabni Amir, wahfus. Di antaranya dinisbatkan kepada mereka. Tadi tadi kebanyakan jumhur dari Qurro, al assalam halih qiraah yang 10 tanpa disertai dengan nuhuna wallahu taala alam bismihi